Gjith Allah, um, o Gjithfalëndrimet dhe lavdërimet janë për Allahun Subhanahu Teala, Zotin e Gjithësisë, i Cili e bën i drejtësinë peshore, të mirësisë për robrit e Tij, që ata të gjykojnë me drejtësi në të gjitha çështjet. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar më me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Prisi i njerëzve të drejtë. Dhe udhëzuesi më i mirë në rrugën e drejtë. O Zot falë bekoje dhe mëshiroj ata, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë pasuesit e tij besnik deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, në mision në sotëm, me lejnë dhe vullnetin Allahu s'fana o tala, ta do të flasim për një virtyt shumë të lartë. Në bëzën e të cilit, Allahu s'fana o tala, ta kryo qejtë dhe tokën, dhe do të flasim pikrisht për dretësin. Allahu s'fana o tala ta është i drejtë, dhe urdhëron për dretësi, thotë zotë i lartë madhëruar, inë allaha jëmuru bil adil, me të vërtet, allahu urdhëron për dretësi. Mbi bazën e dretësis, kryojqie dhe token. Thotë zotë i lartë madhëruar, wasëma rëfaaha wadha al-mizan, a la të të ghaufi al-mizan, va qimul al vazna bil qisti, wa la të kësiru al-mizan. Dhe qëllin e ka ngritu lartë dhe i vendosi baratë speshën me qëllim që të mos e te i kaloni baratë speshën, përmbajuni peshores me panësi dhe mos, cënoni, mos e cenoni peshore. I drëguar i Allahut sëllëllamu aliju sëllënëm ishte njëri u mëjë drejtë. Shokët e ti i dhanë ati besëm për drejtësi. E pa dushim, sahabët janë njërzit më të drejtë pas profetve, dhe muslimani urdhërojt që tjetë njëri i drejtë. Muslimanit nuk i lejojt të aprish e kulibrin e drejtsis, pras një shkak të mos e pengoj nga drejtsia as dëshuria e as urejtja. A të nuk mund të devjojhë nga drejtsia as farefisnia dhe as interesat e ngushta personale. Allahu s'pana më t'ala thot, felatet të bjur hava në t'adilu, ta dhe mos shkoni pas dëshirave tuaja, e t'i shmange një dretësisë. Kjo, sepse dëshirat vetjake unë i njëriut, e verbon njëriun, dhe arin dherja tje, sa t'i përmbysin standartet, e vërtetat i duke t'e gabuar dhe gabuar e vërtet, ose e një të vërtetën, por, e një të vërtetën, nuk e zbaton atë e braktisatë për shkak të egos vet. Shkalla më e lartë e drejtësisë është tauhidi, njohësimi i Allahut subhanahu wa taala në aburim. Nuk ka shpre drejtësisë që njeriu t'i kthejë spinën krijuesit dhe furnizuesit, Allahut te lartmadhur dhe të adhurojë të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta taala. Nuk ka shpre drejtësisë që ai Të braktis adhuroimin e Allahut subhanahu wa taala dhe të adhuroj krijesat e tjera të dobta që nuk bëjnë dobbi dhe nuk i sjellin ndhem vetëvetes të tyre e jo më të tjerve. Prandaj tauhidi, njësimi i Allahut subhanahu wa taala në drejtë ndarim është prehshkallve, është shkalla më e lartë e drejtësisë, ndërsa pa drejtësia më e madhe është shirku. Allah subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar thot: "O ja ja ai kur Lukmani i tha birit të tij, dhe ai e këshilloi: O biri, mos i bësh shirkin, inna shirke la dhulmun adhim." Dhe kur Lukmani i tha birit të tij duke këshilluar: O biri, mos i bësh shirkin, mos i bësh shok Allahut në adhurim, se me të vërtetë shirku është padrejësia më e madhe. Duke folur për këtë çështje madhore, i dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem thotë, e drejta absolute e Allahut ndaj robërve të ti tij është që ata ta adhurojnë atë dhe të mos i shoqërojnë atij shok askënd ndarim. Ai që adhuron Allahun subhanahu wa taala një, të vetëm, pa i shoqëruar atij shok, ka arritur shkallën më të lartë të drejtësisë. Ndërsa ai që ja dedikon adhurimin dikujt tjetër për veç Allahut subhanahu wa taala, ka bërë pa dretësin më të madhe në tokën e Allahut së fa në otala. Prisi i dretë do tjetë në njën e arshit Allahut së fa në otala në ditë në kiametit, dhe këtë kjo e fitoj për shkak se zbatoj dretësin e Allahut së fa në otala, ligjën e Allahut së fa në otala në tokë. Njerëzit e shijuan dretësin e ti, atë jetuan në njën e kësaj dretësije. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: Vërtet njerëzit e drejtë do të shpërblimen tek Allahu. Ata do të jenë të vendosur mbi mimberan në të Djatht e Rahmanit, dhe të dyja duart e tij janë të Djathta. Janë ata të cilët gjykojnë me drejtësi, ata që mbajnë drejtësi në familjet e tyre dhe udhëheqin me drejtësi. Njëriu duhet i drejtë edhe me veten e tij, si duke penguar atë nga gjunahet, të cilat e qojnë dretë shkatrimit të pashmangshëm, më katarët u bëjnë shumë padretësive të vetyre, ku shdoj që shpërfil obligimet e Allahut dhe bje në harame, ky i ka ber padretësit ma dhe vetës e ti, nga në tjetër i padrinda i vetës, është edhe a i i cili e në bingarkon vetën, qoftë edhe me adhurime duke dëmtuar qoftë edhe me adhurime e vepra të mira. Ai dëgouri Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, jepi hakun Zotit tënd, jepi hakun vetes tunde, familjes tunde, komshijut tënd, çdo kujt jepi hakun e vet. Një aspekt mjaft të mjaftë rëndësishëm i drejtësisë është drejtësia ndaj familjarëve. Drejtësia ndaj prindërve, fëmijëve, bashkortës. Duke u përpjekur që të sugrosht atyre të mirat materiale dhe shpirëtërore. Po ashtu të mbash dretësin të mjetë fëmive të tu, duke i trajtuar ata në mënyrë të barabartë, qoftë edhe me dhurata, apo përkujdesje prindërore. Të mos i apësh për parësi njerit e të neglijshosh tjetrin, pa dretësia shkakton stres, angth, mërzitje dhe dëshpërim, mbjell, uretje dhe zili në zemrat e fëmive për njerit tjetrin. Një shok i profetit, A.S. Beshiri, i e djalit ti nërmanit një dhurat të veçant. E dresa bashotje ti amra, e refuzoj këte, nuk pranoj të dëshmonte. Ajo tha, duke shpreur pak nëjësinë, saj unë nuk dëshmoj, tha, dheri sa, ti e të profeti së lëllahu A.S. që ta pranoj këte, se ti keve pruar drejt. Dhe vërtetë, Kër Beshiri shkoj të kë profetisë sërallahu a rejësëm dhe i kërkoj që të ishte dëshmitar për këta, profetisë sërallahu a rejësëm nuk e pranoj, e refuzoj duke thënë, friksoj u një allaut dhe mbani dritësi në dërmit fëmive të uaj. Kër këthehet në shtëpi, Beshiri i ja amer duratën djallit vet në manit atë që i kështet dhuruar dhe u pendua të këllahu sëpana o tala dhe gjithë do kujt, ishte i vendosojë gjithë do kujt pre fëmijive tjepte hakun, hakun e vetë. Të jeshi drejt në mardërin me njërzit, do thot të regoesh modest e të pranosh këshillat e tyre, të dëshirosh për ta atët që ka dëshiron për vete, e të uresh për ta atët që ka urem për vete. Ti ndihmosh me ajsa ke mundësi, e si do mos kura ta kanë nevoj Të mos i braktisësh e t'i leshë në baltë, të mos i, i, i trahtosh. Të mos të që nëshë asë pak nderin, pasurin, jetën e tyre. I drëguar i Allahut së në lau a.s. në haqjil e lam të mirës ka thënë, pasuria nderit dhe gjaku juaj janë të shenjta, si kurse ashtë i shenjtë këvënd, këmuaj dhe kjo ditë vetë fjallë për ditën e Arafatit, në, mua, në muajnë e hadjit, në vëndin e shendë. Dëshmja e rem, është një loj pa dretësie. Kjo i dëmtonë shumë njërzit e dretë, prej sajë përfitojnë vetëm zëllumë qarët. I dërguarja laut, sëllallahu aleju o sëllem ka thënë, gjunahet e mëdha janë, shirkë, gjunahu me imaf, i mafë, i vytarija pra. Mosë respektimi i prinderve, Dhe tha, edhe dëshmija e rem. Edhe përsëriti disa erë, dhe dëshmija e rem, dhe dëshmija e rem. Ajsh shumë e përsëriti sa që shokët e ti, a.s. u erdi keqë, tha, ah, si kur të pushonëtë. Salallahu a.s. Dretësia kërkohë edhe në mardënje trektare, që ka do thotë të mbash dretësi në masë dhe në peshë të mosja edhe shklientit, sepse të shikon Allahus, gjdo kujtë i apësh haku në vetë, zotë i lartë madhruar thotë, u e i lullin më pafifin, e ledhina i dhe këta luan e nasi e së të ufun, u i dhe ka aluhum a vazënuhum ju kësirun, ala jo dhun në ulajke enne hum me bërëthun, li jomin a dhim. Mirë ata që masin e peshojnë mangën duke vangrën haku njerëzve, kura ta kan për të marr nga njerëzit të drejtën e tyre, e kërkojnë ata të plot. Por kur kam për të dhënë të tjerëve, nuk u japin hakun, por i han në pesh. A nuk mendojnë ata për ditën e ringjalljes, kur t'i japim të dalin për Allahu subhanahu tar për të dhënë llogari në një ditë të madhe? Njerëzit duhet të mbajnë drejtësi në çdo kohë dhe në çdo gjendje, në gjendje gëzimi dhe hidhërimit. Përgjithësisht njërzit në qastet e gëzimit të regojnë të drejtë, por janë të pak të ta që qëndrojnë në kufit e drejtësis kër janë të zemruar. Kjo sepse nuk e përmbajnë vetën dhe umbi kontrolin. Uretja dhe zemërimi nuk duhet të apengojnë njëriun nga drejtësia dhe nuk duhet të ashtujnë në pa drejtësi. Madje muslimani duhet jetë i drejtë edhe ma armiqët e ti. Ja si në mësonë Allahus, s'fana o talë në Kurani në familartë. La, wala i e gjrimenne kum shënë anu kaumin, alla te adilu. Mosi ushtu juve urejtja nda një populli që të bëni pa dretësi, i adilu huve akrabulit të kuva. Mba një dretësi, sepse kjo është mafer dhe vëtë shmëris. Njëri ju do të jetë i dretë, me të gjitha kryesat e Zotit, madje dhe me kafshët. Një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri në një kopsht të njëri prej ansarëve me dinasve. Kur përballet me deven me një me deven nat kopsht, devia fillon të nxjerr një z rënqethës dhe po i pikonin lot nga syt. Sikur t'i friste të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por profeti i vjen shpalla hynore. Pas taj thëret i dërguari Allahut sëllallahu a.s. Kushe ka këtë deve? Qohet pronari dëves dë thotë po, unë o i dërguari Allahut një prej në sarve. Unë e kam këte o i dërguari Allahut. I thotë profetisë sëllallahu a.s. A nuk i friksojshë Allahut së pano të ala ti? A nuk i shikon se në qëfar gjëndje e ke ka të ndisur këtë kafsh të cilën Allahut anështroj ty? Dhe veja mu ankua? se ti e mundon shumë dhe le të uritur. Ka njërës që njëm lërësojnë të vejgjlit dhe nuk ujapin haku në atyre të regojnë krejtë pa pëmëndë shumë ndaj ndinjave dhe emosioneve të tyre. Endërsa dërguarja Allah i respekton të të vejgjlit dhe merte për bazë gjukimet të tyre. Se idhë se hrëbnu se saadi se i di, më fali, se nus, se i di, radi Allahu anhu, në të regon, se të drguar të allaut sërallahu a.s.m. i kanësijel një enë me qumështë, pre së cilës a i piu. Në të djath të profetit sërallahu a.s.m. ishte një djallosh më i vogli në të kuvendim, në të vendjidis, ndërsa tjerët ishte më të më shuar. Por, prej Traditës së profetit së rësëm është se njëset shërbimi nga e djafa. Dhe i dërguar e Allahut së rëllavar e sëmë do në të të realizonë të këtë, por pa i prekurë ndjenjat e më të moshuarve. Përëndaja i, a.s. i merë lejë djeloshit dhe thotë, o djelosh, a më lejon që t'u apë më të moshuarve? Ndërsa djeloshit ja këthen, jo i dërguar e Allahut, është ndërë të për mua që të pidë direkt pas teje. Në profetit sallallahu alaihi wasallam i dha djaloshit të pinte. Në këtë hadith ne kuptojmë se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i dha të drejtën djaloshit të, të shfaqë mendimin e tij dhe pasi që ai shfaqë mendimin e tij e respektoi e respektoi atë. Kjo është drejtësia e shumë kërkuar. Kjo është ajo drejtësi e cila sa mungon shumë në kohën tonë. Allahu subhanahu wa taala na urdhëron për drejtësi. Inna Allahu kja muru bil adl, me të vërtet, Allahu urderon për dretësi. Për fëse është ka që kërkuar dretësia për një shësheri? Dretësia është parimi themelor më bitët cilën ndërtohet shësheria e sukseshme, që shëhert është thanë se shteti i drejt, shteti i pa drejt jeton për një moment, ndërsa shteti i drejt jeton dherë në kja me, ndirësa të përmbyset bota ndërsa i bëntejmi Allah o më sheroft ka thëmë, shteti që i përmbahet dretësis do tjetoj gjatë, edhe nëse u dhijqet nga jo besimtarët. Ndërsa i, i cili është shteti i pa dretë, është i destinuar të shkaterohet edhe nëse u dhijqet nga besimtarët. Shteti i të dretës, zhdo kujt i e pëhaku në vetë. Ndërsa i, mizor, është peng i korupcionit. Njëriut nuk jepet i e pëhaku i vetë, në të fiton mi forti më dredha raku, në shtetin e të drejtës ka qëtësi siguri e stabilitet, a i garanton të gjitha të drejta dhe lirit e njëriut, dhe veçanërisht lirin dhe të drejten e shend fetare, që është një drejt e natyshme e lindur bashkë me njëriun, dërsa në shtetin mizor, kjo e drejt shpërfilet. Gjithokush, që dëshiron të praktikoj fen në një shtetë mizor, a i do në djetë i diskriminuar dhe në presionin e vazhdueshë, në presion të vazhdueshën. Kështu për shëmbull të këne në Shqipëri. Kërkesa e besimtarve për të futur lëndën fetare, unë po, po jemë 2-3 shëmbull, por shëmbull ka sa të duash. Kërkesa e besimtarve për të futur lëndën fetare, në shkolla publike, ka rënë në vejsh të shurdët vajdimisht edhe pse tham liria fetare e sankcionuar me kushtetutë është liria bazë e natyrshme, themelore. Por ku zbatohet apo zbatohet? A realizohet gjithë ditë? Tjetër, gjithashtu tek ne studentët punëtor në punësit privohen vazhdimisht nga e drejta e tyre për të e drejta e tyre legjitime për të pasur xhuman ditë pushimi që dhe muslimanët të këndë ditë në tyre të, të pushimit të festës, si kurse të tjertë u është mundësuar të tjerve të pushonjë në festat të tyre. Po të pakten, nuk e kanë sa këtuar ditë pushim, po të pakten, të jepet lej për të falur namazin e gjumaz. Shumë prej studentëve, me sa kemi dëgjuar, por dhe punëtor, studentët rezikohen të priashtohen nga shkolla, për shkak të mungesave që bëjnë ditën e xumës dhe punëtorët rrezikohen të përjashto të privohen nga puna për shkak të uh, shkëputjes së tyre për të shkuar në namazin e xumas për të falur namazin e xumas ditën në ditën e premte. E pra ky është realiteti ynë i hidhur. Në Konton është bë realitet. Ajo që Ka pralejmuar profeti sallallahu aleyhu sallem para 1.400 e ca vitesh, kur ka thëna i për kone fundit para kja metha i që du të kapet pas fesë vet, e si a i që mba më prushë në dorë. Ka që vështirë. Ja pëse është të kërkuar drethësia në shëqëri. Kjo sepse, i, kjo sepse i siguron një riut prej edhe që të si shpirtrore, jo vetëm në këtë bodë, por dhe në botën, Tjetër, ndalën me kajqë në pjesën e partë të këti emisioni për të vazhduar insha Allahu Teala me lejnë dhe vullnetin Allahu të sëpërnë talë në pjesën e dytë me disa shëmbuj nga jetë e profetit sëllallahu A.S. Al për të ilustruar dretësinet i absolutet i dhejo vetëm të ti, por dhe të shokve të ti o sëllallahu A.N.B. Al o alihi o sahbihi o sëllam e teslimën këthira As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Përmëndëm në pjesën, në fund të pjesën së partë të emisionit, së të flasim në këtë pjesë të dy të emisionit për disa, shëmb... disa shëmbuid për ta ilustruar drejtsinë e profetit s.a.s. dhe të shokëve të ti. tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është shembull i përkryer i drejtësisë, absolutisht i përkryer. Në vazdim po jap një shemb për ta ilustruar konceptin e drejtësisë dhe barazis të barazisë tek ai. Në zbatimin e ligjit të Allahut subhana ve teala, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhroi që të pritet dora e një keqbërse, një hajdute e cila kishte vjedhur një sasi që plotsonte kushtet për prerin e dorës sepse nuk pritet dora për një gjet vogël, por kishte arritur atë kuotën uh, për të të cilës uh, pritet dora me ligjin e Allahut panavtar. Ajo kishte vjedhur dhe kjo ajduta e kishte i përkiste një fisi të famshëm të njohur në Mekk quajtur uh, Benu Makhzum, Beit e Makhzumit një fisi në ruar të karabët, pra jo vetëm të koreshë për në përgjësit të karabët. Mirë po të ashtëti kishte, kishte ardhur koa që vetë të vendose dretësia në vënd dhe të zbatoj ligji Allahutë së fa në otale në tokë, dhe gjithë njerëzit janë të barabartë para Allahutë së fa në otale. Dora e hajdute zë duhet prerë, edhepse nuk i vinte mirë këti fisi me pozitë lartë në shëshëri. Njerëzit e ati fisit gjithë në dikë për të ndërmjëtësuar të kë Profetit Sallallahu A.S. Dhe pikrish gjithë në pikën e dobët të Profetit Alehi Salatu Sra, njeri unë që e donë të Profetit Sallallahu A.S. a shumë, Usama B. Nuzed, radi Allahu anë, shkontë të kë Profetit Sallallahu A.S. për të ndërmjëtësuar që të mosin për i të i dora. Por Profetit Sallallahu A.S. nuk e pranonë ndërmjëtësimin e ti. A i zemrohet shumë të ka laut së fanë o tala dhe i kërkoj duke qarë ojë dërguar e laut të lutë e më lutu e laut së fanë o tala të ma falë këtë gjuna që bëra. Pas ta i dërguar e laut sëllë allahu aleyhi vësëllëm i tha apo ndërmi të sonë për të më zbatuar një nga ligje të laut së fanë o tala, i tha usamës këto fjalë, por kur doli para njërzve, tha me të vërtet në popujtë e më parëshëm popujtë e më parëshëm i e linin telin ndaj ti nuk zbatohej drejtësia. Ëndërsa kur vithe njeriu i dobët zbatohej drejtësia. Po për Zotin tha profeti sallallahu alajhi wasallam betua për Allahun se panon ta ën. Sigur. Fatimia bija e Muhamedit, njeriu më i dashur në zemrën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Fatimia bija e Muhamedit e kishte vjedhur, kisha për t'ia prerr dorën asaj. Sahabot trashëguuan Dretësin, këtë moral të të dërguar të laot, sallallahu a reho sëlem. Ata i qiliruan vëndet se pari me dretësin. Nuk përdorën shpat, vetëm atëhere kur ka qene do mëzdojshme, përdore shpat. Historia dëshmon se banorët e këtyre vëndeve që përkisnin feve të ndryshme e sidomos në krishterë, me zi i pristin muslimanët sepse nga të krishterët e tjerë në lojnë e tyre ata kishin parë dhe këshim përjetuar loj e loj pa drejtësisht. E ndërsa muslimanët ishin të drejtë. E dini që muslimanët janë njërës të drejtë dhe gjykojnë me drejtësi. Dërsa drejtësia e trumetuar sot, nga shumë mënde të zhvilluar a e demokratike përëndimore, esh një farsë. Esh një tril e mashtrim politik. Po, ata punojnë me standarte dy fishta, e ngrejnë zërin për vetën e tyre kur kërkojnë dretësi, por muslimanve u bëjnë pa dretësi dite natë. Endërsa i dërguarja Allahu të sëllë Allahu alaiho sëllëm, bashkë me shokët e ti, në dhanë shëmullin e shkërqyër të përkryër të dretësis njërezore. A ta ngritën shtetin e partës e dretës, me kryqytet, me dinen. Të gjithë shokët e profetit sëllallahu aleyhu sëllem ishqin të drejtë, por unë do të veqoj këtu prisin e besimtarve umër bluhatabin radi Allahu anhu, khalifen e dytë, pas e bubekrit radi Allahu anhu, i cili ishte pre njërezve më të drejtë. Umer ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ne kohën e Umer ibn al-Khatabit, në Egjipt ishte guvernator Amr ibn al-As. Tek Umeri shkon tek shkonte kumeri një krishterë sepse e dinte se ai ishte i drejtë dhe do ta vendosnte drejtësinë. Shkonte ankohet për guvernator, për dijalin e guvernatorit te Egjiptit një crister. Dhe i thot se djali amrit në një prej garave të hipizmit më ndëshkoi, më goditi, më qelloj. Nga se kali im ja kaloi kali të ti. Ai më goditi dhe më tha, a nuk e di ti kush jam unë? Un jam biri dy njerëzve të nderuar krenoheshe me babajnë dhe në në ne vetë. Umeri radiallon hu kur dhjohën këto fjalë, zemrohet shumë dhe urdhëron me një herë guvernatorin e Ejiptit që të vi bashkë medialën e ti përdore, ati, në Medine. Një larkësie e madhe, por du të vi të pat tjetër. Dhe kur arinë në Medine, amërbë në asë i bashkë me të birin, Umeri radi Allahu anhu i ep skopin qipditiut qiti te krishteri egjiptian dhe i thot goditë atë që të goditë qellojë në të njëjtën mas me drejtësi i krishteri fillonta godashta qellojë birin e Amr ibn Uasit ndërsa Umri duke par atë i thot goditë goditë qellojë birin e dypikllimeve. Pas taj, duke qërtuar amrin i tha të fjal që duhe në shkruar me gërma ari, tha, që kur kështu i robëruat njërzit robrit e Allahut s'fana utala, e ndërsa nëna të tyre i lindën të lirë, prisi besimtarve umër mru khatabi radiallahu anhu, flinte, post hi e si një peme, i pasë qëshëruar nga truproja. Sepsa i kishtë ndërgjejë gjithë të qetë, i patrazuar, nuk i kishtë e yur në hak kujtë. Ndërko, më bërin, i deleguari, i perandori persian kisërës, në kryqitetin islam në Medine, e nuk i gjenë umerin në shtëpi, dhe i thonë se është dikuo fle post hies një peme. Kur shkonë dhe i gjenë në këte gjëndje, a i nuk e përmbajti veten dhe tha, u dhoqe dhe gjukove me dretsi o umer, pra ndraj fli i qetë dhe i sigurt. Besimtari duhetit njëri i dretsë, a i dëshmonë të vërtetën dhe gjukonë gjithmonë me dretësi. Qofte dhe kundër vetës të ti, qofte dhe kundër prindër vetë ti, familjes dhe të afrën vetë ti, që është tja e mbajtjes e dretësis nuk është ta që lehtë. E dretësis në gjukim. Gjukatë, si të thotë profetisë, sëllëllahu aleyhu osellëm, janë tre. Njeri do të futet në zjarë, e dy janë për në gjëhenën, zëtina ruajtë njeri do të futet në gjenet më fani në parajs dhe dy jam për në zjarë. A i që do të futet në gjenet është a i që gjukon me drejtsi dhe dituri. Në zjarë do të futet a i që gjukon me një rancë. Dhe po ashtu, i dyti që do të futet në zjarë është a i cili, edhe pse e di të vërteten, gjukon pa drejtsishtë thamë se qështja e gjukimi nuk është aqe leht, sa mund të mendohet. A i i cili është ngarkuar me pozitën e gjukatësit, dhe të jetit drejt. Dhe të dëgjoj të dyja palet këndrështare. I drëguar e Allahut, së lëdahu arihu sëlem thot, kur dykur në dështar ulem parateje, më zhjukon në favor të njërit, pa dëgjuar edhe palen tjetër, pa dëgjuar tjetërin. Ndërsa u mërë më mruha tabi, radi Allah, në hu ka thënë, kur prezentohet para tëje njeri për dy hasmve, dy armiqve, qanë ngrindur. Dhe njeri ti kanë zirë njeri në sy. Mos gjyko, mos unë zito, po qëndro, përmbau, gjyko me maturit, dheri sa të dëgjoshën e tjetrin. Ndo është ta këti të dytit, ja kanë zirë të dy asytë. Hadithi që do të përmend në fund të këtij emisioni është një prej haditheve që konsiderohet si hadith baz në fushën e shariatit të drejtësisë islame. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Vërtet, ju prezantojuni para meje vinit e kund, ju prezantojuni për shkak të nëse keni ndonjë mosmarrveshje mes jush" drezentonin tekun për të zgjidhur ato. Ndoshta disa prej ush janë morator më të gojës dhe me oratorin e tyre arrin që të mbinde të mbushin mendjen se kanë të drejtë, si kanë të drejtë, sillin argumenta të fortë. Për pasojë u ngjokojnë në favor të tij, duke u mbështetur vetëm në atë që dëgjojnë, nga se un nuk e di se çfarë ka ndonjë në të vërtetë, vetëm nga ajo që çdëgjoj. Titri nuk e mbron dot vetën e të të treguohet ta tregoj me argumenta biznesese kat është në të drejtë por thot profeti sallallahu alejhi wasallam nëse dikujt i kam dhën hisën e vllajtve të mos e marr atë sepse nëse bën këtë ta di se ka marr një pjesë prej zjarit lutim allah subhanahu wa taala zotin e lartëmadhëruar në bëjt të drejt në gjukim, të na në bëjt të drejt në fjallë, në fjallë dhe në vejpra, në vendime, qëllime, dëshira, përëmtime, në jetën tonë, familjare dhe shëqërore. E lusa dhaun, së fa në utalat nga falë gjynahet, o Zotë yun, ne kemi bërë shumë pa dretësive të vetona. Nëse ti nuk nga farë dhe nuk nga mëshiron, atë herë ne do t'jemi prej të dëshpëruarve. O Zotë yun Mosi lako zemrë atona nga e vërteta pasi që i drejtove ato, të lutemi o Allah. Në dhurun nga mëshira jote pakufishme, vërtet t'i e gjithurues. O Zotë, të lutemi, në jebë gjenetin, dhe në mundëso qdo fjarë dhe vepër që në afronë dreti, të lutemi o Allah, në alargon nga zjari, e nga qdo fjarë dhe vepër që në qonë dreti, o sëllallahu ala nebina, muhammed ala ahanihi, o sahbihi, o selamat e slimë në këthira, walhamdulillahi rabbil alameen